și vă mulțumesc că ați acceptat propunerea de a continua manifestația pe astăzi aici la Parlament pentru că este potrivită și prin prisma responsabilităților pe care le-a avut o să în cu statului român. Fiind primul președinte al Parlamentului, al Comuniei Neîntregite, să-i aducem atestomagiu astăzi și aici, în cinta uh, Camerei Deputaților. E un moment uh, important și aș vrea să încep prin uh, o anunțat că sunt câteva inițiative importante în Parlament, în clipa de față care vizează uh, respectul pe care ar trebui să-l acordăm cauzei pasanate. Și aici mă refer la inițiativa pe care am anunțat-o anul acesta, pe 27 martie. Exact în această sală. Prin care am inițiativa prin care am propus ca pe lângă ziua de 10 decembrie, care este ziua la, la României, să sărbăm și ziua de 27 martie, de zi națională. A, cred că este un lucru important. La început, reacțiile au fost destul de interesante, dar nu lumea a că mai bifăm o zi în calendar, spunând că avem o sărbătoare. Nu. Cadrul legal pe care îl creăm, Va permite tuturor primarilor din România, ca în bugetul mix sau mare pe care l au în primăriile lor, în la primărite comune, până la primării de orașe și municipii, să aibă o bază legală, astfel încât să poată organiza evenimente prin care să facă cunoscută cauza vaselor din comunitatea din care fac parte sau unii, de ce nu, să-și ia un grup de elevi din școală, să treacă grupul dincolo, să uh, să această zi importantă din istoria uh, noastră. Îmi pare rău că n-am uh, putut fi prezent astăzi la cimitir, așa cum am mai făcut-o ocazie, dar responsabilitățile pe care le-am. Uneori le uh, îmi trasează și programul pe care nu pot uh, depăși, dar de în mod sigur voi ajungi în următoarele iesile și la cintiri. Pentru a ne de flori. Uh, vreau să-i mulțumesc uh, amenorache pentru faptul că așa cum o cunoaștem neobosită în mod constant, uh, Duce mai departe această placă vie, a, tot ceea ce înseamnă a, acțiune de păstrare a memoriei în cinstea marilor înainteași, a Și vreau să vă spun cu mare satisfacție că astăzi am solicitat Parlamentului, ca aici, în fața clădirii Parlamentului, în cinta să ridicăm un monument în memoria Boerului Stroescu, Și cred că ăsta este un prim pas pe care, în mod concret, pe lângă țara de jos care-i poartă numele, Parlamentul Românii să îl cinstească așa cum se cuvine, în om politic de stat, Așa cum a fost uh, Basile de pentru pentru aceasta să se semneze. Uh, Noi românii traversăm o criză, nu numai uh, o criză politică, așa cum au obișnuit populația, cât mai să. Uh, folosească această expresie. Criza noastră este mult mai profundă. În primul rând, e o criză în ceea ce privește respectul față de valori. Și cred că societatea toată se poate schimba în bine dacă o luăm uh, lucruri simple, dar în același timp, semne profunde. Um societatea românească, de fapt, nu are astăzi repere și modele. Și nu mă refer mai la mediul politic. Pentru că eu sunt politician și, sigur, privesc lucrurile și această perspectivă. Dar, societatea românească, suferă pentru că nu are modele pe care să le urmeze. Este un lucru foarte grav. Iar pentru mine, model de acțiune și de inspirație, așa, personalitatea de Vasile este, este un model. Pentru un om care dincolo de pregătire, de experiență, de viață, a avut, totuși, această tărie de a, a arăta cât de puternică poate fi legătura între țară, și o ființă. Prin toate actele pe care le-a făcut, în toată acțiunea politică pe care a promovat-o. Și sper ca anul viitor să reușim să inaugurăm acest monument în Curtea Parlamentului, nu cred în nu se va opune nimeni aceste inițiative. Așa cum nu s-a opus nimeni inițiative de a declara ziua de 27 martie ziua Unii din Pasarabie, cu România, de Sărbătoarea Națională. Deși mulți cei mă cer, atunci când e cazul să susținem cu tărie că trebuie să lăsăm disputa foarte de la parte și să acționăm, în spiritul tot ceea ce înseamnă interes național, adevăratul sens al cuvântului, lucrurile se întâmplă. Uh, și mi-aș dori ca atunci când vom face acest lucru în uh, când vom mirea această statuie, să uh, putem uh, scoate și o monografie în care să prezenta în și pentru acest subiect voi discuta cu Academia Română în următoarea perioadă cred să putem cinstie așa cum se cuvine. Cred că această -o, cred că normalitatea înseamnă, în primul și în primul rând, să nu ne uităm înaintea, și care și-au denumit viața și tot ceea ce au făcut prin uh, privitarea lor, uh, prosperării țării. Și cred că, în acest punct pe vedere, lucrurile sunt. Uh, cât se poate de uh, grăipare prin prisma a ceea ce a făcut Vasile Un alt uh, aspect pe care vreau să-l aduc în discuție, am intrat direct în uh, plădoarea mea, tocmai pentru că vreau apoi să avem un dialog între noi aici. N-am... Uh, insistat să fim foarte mulți tocmai pentru că vreau să punctăm chestii ce țin și de prezent. Pentru că situația nu este deloc să zic așa, promițătoare din de prud. Și e bine să o analizăm cu, cu luciditate și deci să ne gândim ce se poate, ce putem face pentru România. Adică de autorități și trebuie politicei sau uh, după Mai există o inițiativă importantă pe care am promovat-o. Uh, Probabil o parte într dumneavoastră și cunoașteți uh, Ilii Lașcu, Andrei Cansov, Tudor Popa, Alexandru Reșcu. Sunt oameni care ne-au dat o lecție de demnitate Românează cum puțin oameni, pot, pot avea ajuns să, să ne opere. Și pentru că Statul Român este restant în ceea ce privește uh, legislația cu privire la suportul pe care îl poate acorda Statul Român unor eroi, am propus un lucru foarte simplu. Și-anume, adăugarea unui amendament la legea privind sprijinul acordat foștilor deținuți politici, persoanelor deportate sau în prizonierate. Pentru că ei se încadrează perfect la, în această categorie, a românilor care au avut de suferit în urma Adică roși, care știu unde și-a știu venit și cât uh, prăpăd a făcut pe aici, pe în România și, că mă refer la România, mă refer inclusiv la pasare a uh, Inițial îmi mărturisesc că n-am avut nicio emoție când am depus această inițiativă legislativă, când am spus, toată lumea știe despre grupul ăla ce s-a întâmplat, că au a fost condamnă la moarte. Ceilalți au făcut 15 ani de închisoare, Opa și Primanțo, le-și 12 ani. Și vă întorcesc că pe 15 septembrie, când am ajuns la Parlament cu discuția în Comisia pentru Drepturile Omului, pentru un aviz, că procedura este să iau avize la diferite comisii de specialitate și apoi intră în plen cu funcție de recomandarea pe care o ai la comisie să adoptă legea. Multe sunt propuse spre respingere, altele spre adoptare. Și am rămas șocat când unul dintre marii juriști din Senat a venit cu o tâmpenie cât Casa Sfântului, înțelegiția trebuia legislativă este inconstitucională. Entră în contradiție cu Constituția. instituție. În regulă, am notat. M am uitat pe dosar că atunci când se depune o lege, primul pas este să treacă prin Consiliul Legislativ. Consiliul Legislativ este organismul care verifică dacă vreo propunere de lege nu intră în contradicție cu Constituția, să corespunde exact Constituționalei. Consiliul <coughs> Legislativ mi-a dat avis am spus spus senatorilor, dacă ar fi existat vă problemă în ceea ce privește. această propunere legislativă, în mod clar Consiliul Legislativ mi-ar fi atras atenția. Nu contează. să a această retorică domnul senator Puiu H. Nu am nimic cu dumneavoastră și nu am nimic cu nimeni de împărțit în acest parlament, ca să mă înțelegeți foarte clar. Eu am argumentele mele însă M-a revoltat lejeritatea cu care am încercat să-mi o asemenea inițiativă importantă. Pentru că ea nu era importantă prin prisma faptului că purta semnătura mea ca inițiator. Era importantă prin prisma și importanța subiectului pe care îl tratam, și anume faptul că patru români au fost ținuți demonstrativ în Corcuș, cu unul dintre ei condamnat la moarte într-un simplu motiv că sunt români. A fost o operație pusă la care de Federația Rusă, cel mai demonstrativ mod de a demonstra că a, dincolo de Nistru e o zonă de maxim interes pentru ei. Și tot așa mai departe. Am încercat să le explic acest aspect că votul lor, mult mai mult decât își deci pot imagina. Și bineînțeles că nu au fost auzit într care m-a marcat și m-a obligat să am o reacție publică. Și a trebuit să ies să scriu, să le spun oameni buni. Prin acest vot legitimați, o acțiune de interes pentru Federația Rusă. Și am pus lucrurile foarte elegant. Eu am luat băcâne acuzat de cagetism, nu am acuzat pe nimeni. Am spus doar că acest mod de acțiune irresponsabilă uh, poate ridica multe semne de întrebare, și pe lângă faptul că îi pune într-o poziție umilitoare de cei patru, care nu-i destrucă o suferință o memorie de timp, uh, eu ce propuneam era să primească ceea ce am propus și că legea este în Parlament, oamenii aceștia să primească o, o indemnizație, o pensie de fost de ținut politic. Sunt cetățeni în România, o căsă eu apropiezi la CELDO. Așa mai trebuie spre cazul cu știți foarte bine pe situația. Uh, însă, uneori, aroganța politică uh, ne pune pe noi, ca instituție, în situația de-a lua decizii proaste. Uh, și aici trebuie să spun că uh, oamenii care înțeleg cum stau în lucrurile, că sunt din PSD sau din PNL, au reacționat imediat. Și au atenționat pe parlamentarii care, uh, care au altă opinie decât cea pe care o promovau, că nu este în regulă ceea ce fac. După o dispută lungă, săptămâna trecută, în Senat, cu votul a 77 de senatori, pentru și 10 împotrivă. Legea a trecut. Dar bătălia a fost incredibilă. Nu mi-am putut imagina vreodată că în Parlamentul României trebuie să duc o muncă de lămurire. Oamenii să înțeleagă ce înseamnă să stai 15, 12 sau 9 ani în închisoare Doar pentru simplu fapt că ești român. V-am descris această situație tocmai pentru a înțelege că nu toată clasa politică are o imagine exactă ceea ce înseamnă la de astăzi. N-am făcut un salt important și anume că toată lumea este de acord că e bine să ne implicăm și să facem ceva. Dar de multe ori lucrurile acestea rămân la nivel de declarații și această întâmplare legată de amendarea legii privind sprijinul Acordat de Politici uh, mi-a arătat cât de sensibil încă este tot contextul pentru că nu putem toți acționa sau gândi la fel în ceea ce privește cauza românească. Uh, cauza pentru românii de dincolo de tot. Până la urmă, e bine că a fost votată în Senat, va fi votată și în Camera Deputaților, sunt sigur de acest lucru. Dar esențial este să nu cedeam. Mie mi-era foarte simplu să-i trimit la plimbare, să-i fac mult mai mult decât l-am scris acolo, într-un text pe care l-am publicat pe un portal de uh, Dar rolul meu nu a fost să intru într-un conflict cu niște parlamentari. Rolul meu a fost să trag un semnal de alarmă. Cred că asta trebuie să facem cu toții zi de zi. Să tragem semnale de alarmă, pentru că cauza Vasarabiei nu este nici cauza mea, nici cauza Domnului Popar, nici cauza Domnului, este cauza Națiunii Române. Și pentru ea trebuie să acționăm cu convingere, zi de zi, pentru că așa stau lucrurile. Doi criminali au decis să fim separați, Hitler și Stalin. Și noi avem obligația, ca oameni sănătoși, să luptăm pentru a smupera consecințele acestei înțelegeri mizerabile. De altfel, cum știți, Parlamentul este mare, am cu foarte mulți parlamentari. Asta e o chestiune ce sunt de politica internă și o vom regla în timp. Regret însă că sunt foarte mulți oameni politici parlamentari cu școală, dar uh, confunde patriotismul cu naționalismul. Și consider că atunci când Vorbești rupți pentru basar în mod automat poți fi inclus într-o categorie neglijată. E un lucru greșit. Și pot spun un om care știe să mănânce argumentele atunci când trebuie să ne apărăm această cauză. Și nu o spun numai ca basar o spun pur și simplu pentru că asta este realitatea și un amănunt uh, interesant, și cu asta o să închei, în uh, urmă cu 20 de ani, uh, colaboram cu revista Magazin Istoric, și eram foarte fericit că revista îmi dădea cam 30-40 de exemplare de, de fiecare număr, în fiecare lună, se deduc la diferiți profesori în Masarabești. mi se părea un lucru extraordinar. Pentru că uh, exista un gol mare de informații în ceea ce privește istoria națională. chiar era un lucru extraordinar. Pentru că vedeam cu câtă bucurie îl primeau profesori sau oamenii preocupați de uh, istoria națională. Și în urmă cu trei săptămâni am asistat la Madrid, la un dialog important. Și aveam o satisfacție foarte mare. Într-o doi președinți, președintele Păsinscu și președintele Sarkozy, prin care noi am prezentat punctul nostru de vedere, pentru că Sarkozy, probabil, va fi și viitorul președinte al Franței în punctul nostru de vedere legat de Republica Moldova. Și am insistat că această soluție, o soluție realistă, supune, realistă pentru ca Republica Moldova să iasă din pas, este uh, unirea cu România. Și făceam această paralelă între perioada în care mă bucuram pentru că reușeam să duc câteva reviste de cultură istorică, dincolo de Prut cu această etapă în care am ajuns, în care am putut unui lider european să prezentăm o soluție pentru uh, salvarea romântilor de dincolo, de plur. Asta este viața, dar ne mișcăm în această direcție Asta astfel încât să putem uh, face ca aceste idealuri să devină și realitate. Încă o dată vă mulțumesc. O să rog pe domnul Opas, să ne-l câteva cuvinte și aprețe Mulțumesc mult, domnule de Nu am obiceiul să-l facez, eu sunt un om pragmatic. Vreau să, să vă spun că apreciez tare mult franceția cu deschiderea cu care ați rezentat astăzi o serie de lucruri care vizează relațiile române-române din române perspectiva viitorului. Nu o spun la modul general, vreau să vă spun că sunt alături de dumneavoastră în ceea ce privește, sau gândesc la fel, să zicem, în ceea ce privește realizarea de chestiuni concrete, pentru că e o cavote după părerea mea, ar cam trebui să fie închisă sau să fi trecut, sau dacă ne referim la să acțiuni, nu mă să fie. Și aș începe prin a vă spune următorul lucru. Nouă, în momentul de față, deci, repet, eu sunt domnul afaceri, sunt specialist în transportul, nouă în momentul de față, ne trebuie să facem bani. Ca să facem bani, trebuie să creăm prin gradele și locuri de mâncă. Discutăm, domnul deputat, un proiect din 1990 între noi ne am întâlnit, am făcut protocoale. Este vorba de navigația a Eu sunt unul dintre cei care împinge la această căruță, specialitatea mea sunt transporturile. Am scris inclusiv la ultimii prim-ministri din cele două țări, o scrisoare comună împreună cu omologul meu din Moldova, prin care am spus de mea, hai să facem acest proiect. De ce ne trebuie? Creăm locul, locul de muncă. Cum știți foarte bine, dar poate aici am ajuns și ajutat. informațiile mele sunt că din Rusia lucrează în momentul de față și sunt, sunt tratați destul de rău, circa jumătate de milioane de Alții îmi spun că e chiar mai mare cifra. Vă spun de acum, în momentul în care am trece la realizarea navigației din punctul meu de vedere, s-ar crea circa 20.000 de locuri de E mult, e puțin. Eu zic că e de mult. Oamenii ăștia care lucrează în Rusia, acolo unde sunt, mi s-a întâmplat să întâlnesc în avion oameni care veneau și să-și vadă pailor de departe de acolo, oamenii ăștia cred că ar veni cu drag să lucreze în casă. Efectele propagate a acestei. Navigația păcută atrage după sine, crearea unui flote. Crează după sine creerea de navigatori, construcții de nave și așa. mai departe discutăm de un, e, cum să zic, e, efect propagand pe care nu putem cuantifica în momentul de față. Eu sunt și membru al Consiliului de Consultanță în Afacere, după lume, de stabilitate. Am verificat la acest for, care s-a întâlnit de câteva ori de la problema navigației pe crud. Problema navigației pe crud în contextul ă, acesta mare în care Uniunea Europeană își propune strategia bunării despre care cunoașteți foarte bine, problema navigației pe crud este scris acolo. Deci putem accesa așa ceva. Repet, dacă veți fi acord și văd că gândiți pozitiv la acest capitol, Haideți să împingem, cu ce să-i determinăm. Părerea mea este că mai părât Ministerul, Ministerul de Transporturi al României este mai leneș la acest capitol decât Ministerul de Transporturi al României. Nu vă fateți. Dar am mai pune, anul trecut, de la Capul, s-a organizat transportul a 600 de dreptori în material de construcții, cu o bază de către pasaravelii noștri, ca să le zicem așa, de, despre oameni de strâng al clorului, până undeva sus în zona uh, uh, Underenuși. Deci s-a făcut. Am scris, spuneți, ba, de toată lumea spune, dar e trecut în protocol, S-a discutat studiul de fezabilitate. De L-ai des un pic. 20.000 de roguri de muncă și efectele propagate, poate să spună ceva. Discutăm de problema terminerii canalul lui Siret Bărăgan, care poate să aducă și el după el cel puțin 40 de mii de locuri de muncă. Aici, de asemenea, putem discuta de, de astfel de vreun. Discutăm de faptul că ieșelii, care din câte știu eu, colaborează extrem de bine cu Chișinău și cu zona din strânga Cătului, deja au niște gânduri pofizite. Nu mai un Da. Eu sunt la Parlament -a, a fost. Uh... Continuați. Da, da, fiindcă s-au găsit ședurile abaterele. Da, discutăm da, cu. E faptul că ieșirii se gândesc să facă un canal în care să mânească Bacluiu cu prud. Deci este foarte posibil ca mâine, păi mâine, să putem să navigăm la Iași, cu prud, până la Istanbul. Dau un exemplu. Iarăși locuri de muncă. Locuri de muncă care vizează nu numai pe români. Hai să fim serioși. Devoia de locuri de muncă este foarte stringentă și în stăgată. Repet, jumătate de milion lucrează în Rusia. 700.000 de, de români, modoveni, lucrează în Uniunea Europeană. Deci ea de cei care ar trebui să-i voteze pe cei care uh, gândesc pentru mine, nu sunt la dispoziție, nu sunt la locul votării în momentul în care ar asta și ar fi fost o chestiune, deci în stilul ăntă și nu se poate face foarte frumos. O singură condiție. Să vrem să o facem și uitați, noi astăzi de am discutat la la chiar nu vrem să facem o pauză, dar vreau să aud de totul noi. Nu, să pot, că eu mai stinde. O film? Nu mai din. Cine asculta noi? Ok. Donc, hait să continuăm să la funcție de continuă? Domnul Domnului spus că putem continua, în sensul că să nu ne lasă ei vorbi, dar hai de că avem și alte subiecte, pentru că nu ne rezolvă. În elegeri trebuie să-i mai spun ceva <gri> legat de treaba aia. <gri> <gri> uh, propunerea care s-a făcut privind un bust al lui Vasile Ziproescu, în punct parlamentului, este de excepție. Ea poate fi coroporată cu ce-am gândit noi astăzi, Propunerea făcută astăzi de domnul Ensalem. Propunerea ca să se. A, domnul Drug, nu-mi că, sensul, să comemorăm 100 de ani la bustul lui Vitorie Crasile Troyes. Eu zic că și asta trebuie să le, să le asociem în așa fel încât când se va face manifestarea asta, să putem să conștientizăm pentru oamenii noștri au făcut există posibilitatea 70 de ani sau mai mult sau mai puțin, lucruri pe Spani, să afle niște adevările arbitrate. Nimeni zice, noi, eu n-am auzit ovații despre niciodată. Deci ar fi trebuit să au în uite, omul ăsta a înființat 350 de de școli în teritoriile românești ceea ce n-au făcut niciunul înțelegit <gânt> cum trebuie de la antropoiențe poate nici albunescu să facă 350 scolele a fost un deputat. Asta adică una adicația a făcut și cu alte proiecte. Vă spun cu sinceritate. Dar noi am avut la adicație de atent. În de, de, deci, da. 1940 deci la momentul când la cei doi tot care au făcut, i-au făcut. Pe Brut se naviga pe o distanță de 380 km de la intrarea de la Giugiulești până sus, 380 km Șenal, navigat adică realizat de România, că Brutul era Românilor atunci, cu barcii care mergeau și pe Românilor. Avem documentația reputare. Deci, repet, în momentul de față, Părerea mea este și părerea noastră. Eu, eu repet, am astfel de gânduri. Numai faptul că de la navigație, de la punerea în funcție acestui proiect, nu se vor putea scoate cologani negri, numai asta ne determină, sau nu că ne determină, ne oprește să trecem să facem acest proiect. Vă pun la dispoziție toate documentațiile pe care avem. Repet, am scris Domnul. Filat și domnului Pot, împreună cu omologul meu de Moldova. În care am dat argumente nu știu ce. Dar părinții s au făcut niște întâlniri, s-a trecut în protocolele de în întâlniri bilaterale ale Comisiei Viste, dar nu ne mișcăm. Scriem, dar nu ne Tuturor miniștrilor de transport din 1990 le-am propus colaborarea, nu numai mea, ci și a organizații pe care am. Le-am scris, le-am cerut să ne vedem. N-am avut foarte asemenea. Nu ca să mă la față. Eu, vă spun eu, în domeniul anului programe. Am, program, am ce mă dar nu de asta am venit aici. A doua chestiune. Sunt în contact cu județul de lor, da? cu persoane la vârf acolo, inclusiv cu turnul Dragnea și turnul Banu, care e des, în ceea ce privește proiectul turnul de din Bocă. Nord filo care ar pune învăvare dolărea. nu poate fi folosită tot timpul anului, din cauza că în acea zonă, atunci când sunt aferin în spate, n-am Am organizat întâlnire cu bucare. Eu am fost cel care am opriest iarăși, și aici stă. Am discutat cu cei de la Uniunea Europeană, am vorbit la Bruxelles cu acest uh, proiect, că e trecut și ăsta acolo, uh, când vreau cu Pescu, e trecut în proiectul uh, utilizării Dunării. Acolo, la Turcubă, că ele 40.000 de locuri de muncă pe de 10 ani. Am adus unul din mari întreprinzător din Franța, ca ați vorbit de domnul Sarkozy. Da. L-am adus în România. <coughs> I-a spus, domnule, nu vii să iei colonelul de la noi. Câți dăm? Discutăm condiții, că hai să facem lucrurile. Îți dăm proiectul, vii cu bani îl faci și vei câștiga cu măsura utilizării acestui proiect, să practică. Și. E, e, Domnul Olivier Buick, proprietarul acestui concert, care a făcut multe lucruri în lume, a admis că vrea să facă acest lucru. Am avut o întâlnire la Ministerul Transportului. Trebuia să-l primească un secretar de stat, domnul Galiat Atas. S-a să-l primească. O altă care a figurat în materie de proiecte, problema independenței energetice discuții pe care le-am putat și acela la dumneavoastră, la, la Parlament. Uh, cu uh, ăsta, cu consiliul de consultanță în afacere, am și Chișinău. În 2008, doamna Grecianii s-a declarat doritoare, atunci era viceptibilistru, doritoare să colaborăm în domeniul, mai ales că Însă, și cu domnul Boroni, dacă era un prezidiu acestei întâlniri, care au avut la Palatul Republicii, că n-am fost de ori și cu raportul. Deci a fost uh, întreg aparatul Consiliului de Constituție în Afaceri, au spus 75% din ele, că eu mă importăm de miez. Și a spus, să, este generabil. Ați folosit numele domnului Sarkozy. Dacă ați fost la Parlamentul României, când a venit de aici și când i a ținut Sală? E, vă spun eu, cel mai important lucru pentru energia regenerabilă care l-a spus acum, fost a următorul. Zice, România și frața sunt într-o poziție favorabilă prin faptul că procentul energiei regenerabile la totalul energiei ce o avem, este foarte mare. Și noi și frața avem circa 40%. Din ce avem noi 40%. Centrale nucleare de Unde sunt? Centrale și pe care le anunc de asemenea nucleară și de iar bă, noi ușii, nu ne pot presa foarte tare. Am propus și acolo, Ai, de tine, de tine. nu facem. Haideți să o înainte și pe asta, că spun și pentru cei care sunt cu noi aici, colegii și prietenii noștri, că poate o această informație și pe acolo unde trebuie. Ați folosit dar, și, e, expresia cinstirii înainteași. Singura țară care nu are încă un loc de comemorare la cotul domului, este România. Nu știu dacă știți am discutat cu cei de la NEAPN care au făcut un lucru admirabil când au făcut împreună. Să ne adresăm păstoramanii. Am primit-o ministrului de externe, domnul Paponști, pe care le vă spun nu-l respect de rău. O dar e obiționea mea, poate să ai un argument de zău. Dar eu, persoana, am motive să nu-l respect pentru ce cea rău. Și am mai primit-o albără, în care am spus, Dumnezeu, cât sunt de mari ăștia, nu trebuie tratat cu ei și trebuie să găsim acele argumente și ale unui de noi. Măcar și piața se desfăce. Mai păcăte de faptul că putem simula cu mamă că DPS-ul o face și treci. Deci, domnul, de sunt lucruri pe care uitați, colegii noștri, la cine în sală, pot să ajute acolo, pro, pro, un Am avut o discuție cu domnul Chefdoca, pe care îl cunoaște. De fapt, am avut mai multe întâlniri. Printre care am propus ca la Chișinău să se, încearcă, să se încerce uh, uh, folosirea energiei solare, deci, fapt, nouă solare, nu știu ce putere. Domnul, din toată, și atunci, ca așa cum am spune, Dumnezeu aș vrea. Dar am suficient opoziție, o în, uh, cum se cheamă, sigur, sigur. în Consiliul Local, care mă am că să fac treaba asta. Eu vă spun, am spus, i-am spus, am a fost, a fost chiar și e, la mine o dată sau de două ori când eram președintele Camerei Compreștiului. Eu merg și vă arăt. Eu, în familia mea, am introdus așa ceva, panouri solare și uite copiii mei, economisesc din februarie și până în noiembrie, folosesc energie, gaze sau nu știu ce numai pentru gândit la bucătărie, răsfântul soarei ne ajută. Așa adică să facem niște trecuri astea. Astea iarăși de lucrurile. În sfârșit, nu vreau să mă duc prea departe cu treaba asta. Am să însă faptul că dumneavoastră sunteți vorbiți să faceți ceva și dacă uh, uh, doriți să continuați cu această treabă, încă mai sunt la vârsta nu mai eu și voi, În care mai pot să fac câte ceva. Repet, eu am realizări în țara asta. Domnul Băsescu, pe bă care l-a citat ci mi-a refuzat, când am făcut 70 de ani, să-mi dea o destinție, dar n-am nevoie de aia, că nu eu mi-am propus-o. propus-o alții. Domnul Băsescu, care mă știe și care știe alte chestii, prin Domnul Mircea Toată, de pe care îl cunoașteți și care mi-a fost sub -altea. Deci, nu răzbunările astea plăcuteați și da chiar și o chestie care ne-a plăcut. Că nu trebuie să ne băcăm în confruntările astea politice, ci să facem împreună anumite chestiuni pe care le-a realizat. Discut, discut cu domnul fost senator, domnul Avram Crăciun, să încercăm să ne luăm navigația pe Mureș. Pe Mureș s-a navigat. Știți că au duplat mai repede cât ai noștri, eu nu e critic, bă, Nu spuneți o nouă enfin star还是... nu, da, da, vreau să vă spun, dar am documente, sunt invitat să vă pun acolo să discuți subiectul. Și vom lua mai ca să facem treaba aia, domnul drumul... deputat. Și și de un profil, vom lua. Ați o da, minut, să gândesc să facă navigație cu bă, Să lui, să bă, bă, ce problema ar fi ca să se ducă primarul de Iași, veri pe va la, la Istanbul cu vaporul peste de Deci se poate. Deci acolo sunt produc activitate comercială. Transportul, de este cel mai riscant. Păi sunt, că am vorbit prea mult și haide să mai lăsăm și cu altcineva. Dar eu vă dau la dispoziție dacă din ceea ce am spus eu vă interesează ceva. Să știți că eu sunt cu dozeri, eu nu-mi plumesc. Și ceea ce am făcut cu doamna Andrannache, cu domnul Iașan, cu nu știu ce. Și cu uh, poica de la Egineț, că am fost cu poica acolo. Să zici că am fost băgat până în cap, până în gâtată. Am zis o placeri. Uh, placa comemorativă, mi se pare că ați fost și la prezent și ați văzut. Ah, tot anul a fost altcineva. toată împreună am pus. De ce să știe lumea? Am avut, am avut o întâlnire la, la, la, la Evinesc, care este un oraș multinacional. Și domnul primar de acolo are niște probleme grele în a veri toate lucrurile. Repet, eu nu fac politică. M-am frânt cu de reu imediat după 90. că n mai invitat că nu are importanță, că nu am Povestesc acum, nu fac politică. A treabă vreau să fac. Și am și părcut. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult. O să și pe uh, Ierii Nu, nu, vreau să ne vorbim de la despre uh, Stoiescu și despre Vrânzini și despre Vasarbea de astăzi. Că ne am nemarnat să auzim în primul rând de acasă. Mulțumim, domnul tată, dragi compatrivați, eu încerc să continui gândurile, bune pune de acolo, la genunchiul către Vasile că căci astăzi se merită să pomenim acest nume, Sfințenia, după cum am și spus, când se împlinesc 170 de ani de la naștere. Părți bucuria și încă o dată am convingerea că trăiesc niște realități care, după 90, păreau niște vise. Și, într-adevăr, visele se împlinesc. Și dacă vrei și îți dorești ceva bine și îți dorești cu adevărat, se împlinește. Mă bucur, mi a spus de mult că a aflăm în Parlamentului și vorbim despre numele Marelui Patriot și Felantropo Silespăiescu, cel care a contribuit enorm la întotruirea Marei Buniri și vorbeam uh, la cimitir despre calitățile lui Vasile Stăuiescu am vorbit despre modestia de o nublițe rară uh, care o avea uh, Vasile Stăuiescu și uh, nu, nu vă voi repeta dar vreau să mai. Comprim și să vă spun că Vasile Storescu, chiar și atunci când a încercat să-i mulțumească, să-i răspundă la mulțumirile a metropolitului de Ioan de la Braș, a făcut-o foarte modest și a spus eu țin la folosul națiunii, nu la fala mea. Așa că, din calitățile care l-au făcut de față de noi toți de contemporanize, de Vasile Storescu a mai avut un mandat de la Dumnezeu, care a avut o înțelepciune adâncă, și această înțelepciune s-a văzut atunci când, după mine, el a fost cel care a înlăturat două regimuri, cel austro ungar și regimul imperialist rus. Foarte pașnic, el n-a fost un om care dorea conflicte, dar prin toate binefacerile lui toată înțelepciunea pe care i-a dat Dumnezeu să-și doneze toată bogăția în construirea de școli pentru iluminarea poporului. Din păcate n-a reușit în Basarabia, căci regimul țaristă rusă era mai tur decât regimul austro-ungar, dar nu au construit câteva biserici și în Basarabia, dar toată atenția și toate binefacerile concentrate acolo, în Transifania, din păcate l uitat și ei. Nu numai că a construit școli, biserici, a înființat 300 de biblioteci, dar a contribuit și lăsând uh, multe burse pentru tineri studenții de acolo și erau uh, cu preferință pentru Transilvania, Marmure și Banat ca ei să și facă studiile în Franța, Germania, dar numai cu cei care se vor întoară în țară era împotrivă ca să le ofere burse celor din Basarabia, că știa că ei au posibilități să mai și în Rusia, dar nu vrea să mai rusifice și el uh, uh, Basarabia noastră așa împopsită. A mai avut o calitate enormă, cea care astăzi nu prea o vedem, ce-a dăruit de lui de sine? El și-a dăruit nu numai bogăția, dar și-a dăruit Avut, numai pentru o simplă frază care a spus-o în 1970 atunci când s-a pornit uh, Revoluția din octombrie spunându-le compatrioților săi că eu sunt cu totul la dispoziția țării mele, cu toată mintea pe cât mi-a dat-o Dumnezeu cu toată inima și cu toată averea mea așa o morim, așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu cred că în aceste cuvinte el spune tot și noi astfel am aflat tot ce a făcut și contribuția enormă care a avut-o pentru înfătuirea Marei Mânerii. Vasile Stămescu, în momentul binefacerii în Transilvania, când le temea acest mijloace ce bănește le spunea Aveți tot suportul meu bănesc? Ajutați-vă repede și bine. Carte și iară carte, școli și iară școli, biserici și iară biserici. Numai pe mine ne vom înălța sufletul și vom căpăta cunoștințe, nuștiințe ce nu se pot fura și nu se pot câtuie. Este foarte multe de vorbit și de spus, atât cât cunoaștem, poate, sunt și mai multe de cunoscut despre ceea ce a făcut Vasile Stroescu. Nu vreau să vă rețin prea mult, dar în celălalt de, de la Domnul Deputat, ca mai făcut-o, și vreau ca în această clădire, în cinta acestui locaș să-mi permit, să permit să spun doar ultimul pasaj din discursul lui Vasile Stroiescu, atunci când a deschis ședința primului parlamentar al României întregite. În viața noastră, citesc, în viața noastră, în lucrurile noastre, trebuie să avem inimă, gânduri și nu curate. În incinta acestui locaș trebuie să întrăm la plintără, în acest trebuie să întreb ca în Biserică în, în fața Sfintei comunicatori. Toate gândurile, pasiunile, urile, să le lăsăm la pragul întrăirii și să întrăm numai cu gânduri curate, bune pentru binele și păpășirea neamului și a țării noastre. Eu cred că aceste cuvinte ar fi foarte bine să fie puneva în serios, atât un moment, de mult, în, în, în, cât că... de mult, atât de tot atât de să atât de mult, atât de mult, atât de mult, atât de mult, atât de mult, atât de mult, atât de mult, atât de mult, a de mult, atât de mult, atât de Repet, dar vreau să mai spun dată ce a spus că Măgătutul Marcin Pio, ceea ce spunea Nicolae Iorga. Cu asta ne numai. Că tot ce e mai curat și mai bun în România, mai la a vorbit din draiul acestei vătrânuri, în timpul din face de Și că prețuiește, mai presus sau orice comunitate sufletească, pe care puterea azi, nu poate străma. Și că Basarabia ne-a dat, prin acest mare Nobel Basarabian în Stovescu, acea știe, pe viitor pe care astăzi, sigur, le putem rezuma. Eu cred încă o dată și sunt convinsă că nu este de toate momentul cel care îl dorim cu toții doar. Sunt convinsă că toți din această sală dorim ca acest neam să ne să ne întregească, așa cum am făcut-o și la Cimităt, prin modestul meu că și Dumnezeu, în, sus acolo de, de unde ne, ne privește și ne, ne ajută, ai nevoie de această unitate a neamului. Vă mulțumesc mult, pentru că m-ați ascultat și mulțumesc mult de ta ați avut înăvoința să, să ne organizați întâlnirea și eu cred că v-ați servit acolo sus. Merită. Mulțumesc. Și eu și noi toți v-am mulțumit pentru faptul că în mod conștiencios și fără niciun fel de oboseală și de ținere ați militat pentru această cauză, și asta e un extraordinar pentru că da, în să trebuie să uh, ne gândim doar de și de mâine, ci și la ceea ce s-a întâmplat, și la ceea ce urmează pentru că sublinez încă dat, în o dată România are nevoie de modele, și Fasilestrului este un model pe care îl putem urma. Domnul președinte Glenciu. Vă da. uh, mulțumesc pentru meditație. Aș vrea să vă mulțumesc, Doamne, pentru că astăzi Stoescu prin primă efortul dumneavoastră a primit și cele care credința Lui o impună. Și mulțumim pentru slujba de pomenile pe care, iacă presa uită, ne dă multe și negative exemple. Și mă uitam acum la la câteva foi. mai de mine, cât a donat liste întregi. Probabil că păcut brații cu trecută. A fost un om Eu aș vrea să fiu un pic mai telegrafic, ca să avem, să avem timp să ne ascultăm și pe acei români dincolo, care au făcut efortul ăsta. Și Domnule deputat, aș vrea întâi să cer scuze. Anul acesta, în luna august, poate a fost un pic impertinent din partea mea. Știți ce am spus acolo și o să vă ajutăm cât o să ne ajutați și dumneavoastră. Dar vă promit acum că o să vă ajutăm și bineînțeles că o să cerți să ne ajutați și dumneavoastră. Nu, da. nu v-am întrerupt, ați -a a, Așa, da. Trebuie să pomenesc Asociația Culturală. Asociația vrea să adaug. Asociația... care o nu-i importan nu? să Important este să rezolvi. Asta e filozofia de-aia. Așa încât optiți mai Aș vrea să amintesc că Asociația Culturală Prova, Saravia și Bumbina a depășit frumoasa peste de 25 de ani și să știți că inițiatorii ei și inițiala Asociația a fost formate exclusiv din Basara de refugiați? Toți s-au gândit acasă. Acum că am promis că o să fiu telegrafic, domnule deputat, aș vrea să discutăm despre un termen. Interesul național. De ce documentele guvernului nu-l pomenesc, spun interes public? Și în lumina unor astfel de documente de interes public, v-am și semnalat un minister, Ministerul Culturii, că l-am găsit pe lista sponsorilor unei acțiuni în București, în care, contrar, legii adoptate aici în Parlamentul de Românii, pot fi moldoveni, vlac și orice, dar sunt români, o asociație avea o manifestare cu noile minorități apărute în viața Bucureștiului, dintre care erau și moldovenii. De când au ajuns moldovenii basarabeni sau moldovenii de dincoace de put minoritate în România? Bun. O să trec pentru acum pentru cealaltă temă. Am zice de eroi români și cei care au pătimit. Îmi pare rău și o să vă cerem pentru o lucrare uh, un cintir din cele trei care au fost uh, poate în punctul cel mai sud al României mari. Este vorba de statul Cromaz. Uh, sat care a avut trei cimpire Toate au fost rase în anii '70. Buldozerul. Nu există decât o troiță făcută din bunăvoința unui locuitor care a cioplit-o el așa cum șoanul de Arhiva Armatei are listele celor înmormântați acolo. În cimitirul satului sunt crucile originale ale armatei române, dar nu mai este niciun înset. Am făcut demersuri la once și m-am cu să vă bombardez pămânei cu răspunsurile. Și, da, am zis că o să fiu scurt. Mai am o problemă. Știți că avem sediul lângă oficiul pentru cetățenii. Este inacceptabil uh, comportamentul uh, acestui oficiu vis-a-vis -vis de cei care să și în cetățenia. Pentru că ei călătoresc o noapte întreagă, la șase dimineața sunt în fața ușii, și sunt împălziți cu jandarmi și împinși, fără o toaletă, fără un acces la Iar ieri au funcționat și au stat la de la până la șapte seara când am plecat de la birou. Ca să nu fie doar o vorbă în vânt, vreau să spun că am semnalat acest lucru biroului de, la, de unui birou de la președinție. Trimițând și fotografiile acelor oameni care stăteau în mijlocul străzii, care, bineînțeles, mi-a răspuns cu trimitere. Unde? Ca pe vremea La oficiul. Care îmi spune că tot e în regulă. Vă rog eu să-mi dați mâine sau în seara asta toate datele și, corespondența. și nu numai corespondența, și mă voi ocupa personal. Fac o paranteză oamenii nu înțeleg cu un lucru esențial. Că tot ce s-a întâmplat în ultimele zile în România și această nemulțumire publică a populației față de tot ceea ce înseamnă politic, se poate traduce în felul următor. Oamenii sunt nemulțumiți de modul cum sunt tratați cetățenii, în general, de instituții. Și de aici trebuie plecat. Că zice, domnule, vrem să sistemul. Nu poți să sistemul că un stat democratic are parlament, guvern, Primării, poliție, jandarmerie și așa mai departe. De Ordinea constituțională? Da. să le dați. Uh, Un stat se construiește pe instituții. Problema este cu ce populezi instituțiile. Și aici vă garantez că negreșit mă voi implica. Nu o dată am insistat pe chestiunea asta pentru că se pare o mare. Uh, lipsă de respect, în primul rând. Omul de la bază la acelei instituții, de la o firmă de bază, era cel care striga lista în mijlocul străzi. Adică nu mai aveau funcționari. Au o tablă electronică. Dar îi țină în picioare de dimineață până seară. Da. Uh, v mai propune, poate sub uh, mâna dumneavoastră, uh, niște întâlniri cu ong urile adică cu societatea civilă, mi-ar fi fost, ar fi fost, de bun augur, o politică vis-a-vis -vis de Republica Moldova, o concentrare, o convorbire, o consfătuire. Pentru că, practic, sunt asociații care lucrează în polosul legăturilor dintre români. dar sunt separate. O, o mai bună concentrare a eforturilor, cred că ar, ar trebui să, să existe și poate preluat și. Vă mulțumesc, -am vrut, am vrut mai mult să vă auzim părerele dumneavoastră decât să vă ținem noi. Mm -hmm. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult. V -a, v -a. Vreau doar atât, să promuz. Am trecut acum pe lângă clădirea care se construiește a Catedralii a întregii Și uh, am scăpat de un pistaș, uh, îmi cer iertare, dar nu pot să-mi vorbesc. Uh, Vasile Vasiliu a fost cel care a, a venit cu propunerea în 1906 pentru a. În 1902 a dat primul În 1906, aici eu nu știu, dar am primit surse de neapriu precise. Exact. În 1906, atunci când uh, se sărbătoreai 40 de ani de la. Uh, uh, Sticând în carul de pe tronul României. Și atunci, vizitând expoziția retrospectivă, el atunci a donat 200.000 ruble pentru și a făcut să se construiască această... Știu că este o dispută aici în România, dar oricum noi suntem mândri că această catedrală cu atâta timp în urmă, Vasile Sne a donat bani și poate să fie iertată, în înțeles la poate. Stavul român este dator să mai întoarcă ceva Basaravi prin ceea ce a făcut Basaravi. Sfatul ce am spus. Domnule, dar cer scuze. O linie celor de spus români. Văd că sunteți ținut de justiție, dar să Avem o mare problemă în societatea românească astăzi generată de birocratia generată, în faptul că nu se răspunde la corespondență. Eu cred și poate că aveți o inițiativă, vă dau cazul și eu și cred că mulți vor dau cazul, cazul, o inițiativă parlamentară în care prevederile privind legii privind răspunsul la corespondență nu avem lege, dar care nu este, descrit. Să fie așa pe răgăstrinte, nu prin uh, datul afară neapărat, ci prin reținări din salarii, din nu știu ce, ca să terminăm odată cu această chestie. Știți că? Nu, ci nu, eu nu dau exemple de la instituții de doi mari. Încep cu instituția primului ministru, cu președinția, adică nu e nicio problemă. Cu Ministerul Transportului, Transporturi, cu ăștia cu care lucrez. Gândiți-vă și dacă doriți, să știți vă putem ajuta cu ei. Adică să nu vă duceți să mi se întâmple ce au făcut ăștia cu Ilașcu. Că este o blasfemie ce v-au făcut din ce ați povestit. Că s-au împotrivit acestei idei. Ca să aveți argumentul, eu vă promit că eu voi aduce nu numai și ci de la alții. Am 400 de centi la organizația asta. Și mulți țin mă. Și vorbesc de societăți comerciale care fac pânri, care plătesc biluri, nu de cei care nu știu ce fac. Și eu vă mulțumesc că o să răspund punctual, uh, legat de, încep cu ce-ați încheiat dumneavoastră, cu uh, legea privind uh, susținerea bucului și mai trebuie să treacă și de Camera Deputanților. Uh. Și cam în două săptămâni va trece, după ce va fi votat în camera deputaților, voi publica niștea cu cei care s-au împotrivit. Pentru că poporul omului trebuie să știe cine sunt parlamentarii aleși și care și simplu, fără nicio logică, fără nicio explicație, își manifestă un dispreț total față de niște oameni care sunt, reprezintă simbolul. Legat de inițiativă, aș vrea să discutăm în particular, pentru că uh, mi se pare o idee bună și ea poate fi corectată. România are o problemă nu de legislație, legată de incompetența din instituții. Pentru că uh, politizarea e excesivă, a în instituții cu umul, tot felul de prostănați, care nu sunt în stare să scrie o cerere, un răspuns, să răspundă la telefon și să aibă un comportament de funcțional, uh, public, care este în serviciu uh, public. Deci, din punctul de vedere, cred că instituțiile de verificare și control uh, nu-și fac datoria. Pentru legislație să știți că există. Că acum când, dacă luăm cazul ăsta cu tragedie, când sunt strângi cu ușa, toți pasează responsabilitatea de la unul altul. Pe fond. Nu și-au făcut datoria. Exact așa. Cum scrie și chestiunea este generalizată la nivel de țară. Legat de Trec la o temulată, dar este important. Deci, ați amintit dumneavoastră, domnul Clenciu. Deci, lucrurile sunt mult mai simple decât par. Și vă spun, ca un care am stat 10 ani de zile, uh, să zic pe holurile putere. și știu exact care sunt, uh, care este forța instituțiilor statului român și ce se poate face. Unu, Nu avem nevoie ca de aer, în Guvern, de un Minister pentru Relația cu Republica Moldova, ca să spunem, spune Ministerul al Unificării. Un Minister care să gestioneze tot ceea ce înseamnă proiecte economice, proiecte sociale, proiecte culturale și educaționale. Deci, nici pe în discuție, deci e o chestiune de interes național pentru ca statul român să pună la dispoziție acestei instituții un buget consistent în care să promoveze acțiuni de interes vital pentru România, în primul rând, și în ultimul rând, pentru Republica Moldova. Ați amintit aici de proiecte economice. Sunt foarte mulți bani pe care pierdem de la Comisia Europeană pentru că nu suntem în stare să 2. Urgent trebuie să deblocăm piața forței de muncă în ceea ce privește pe cetățenii Republicii Moldova. Sunt uh, zone întregi în țară, unde nu mai există forță de muncă, pentru că majoritatea au plecat în Occident. Iar uh, alții nu vor să muncească pentru că primesc ajutoare de la stat și uh, preferă să se întrețină din aceste ajutoare de la stat. Începând cu alocația pentru copii și așa mai departe. Sunt niște realități. În loc să meargă pentru a susține o familie, întrețin oameni care... Uh, au un comportament potrivit, unii de la ora 7-8, divize în cârciune și așa mai departe. Sunt niște realități peste care nu se poate trece. Și cred că deschiderea forței forțe de muncă ar uh, ajuta, pe de-o parte, populația românească din Republica Moldova, pe de-altă parte, ar acoperi un gol care există în clipa de față pe piața forței de muncă din România. Doi, Republica Moldova are. Uh, S-au ridicat vizele de regim liber de circulație în spațiul Uniunii Europene. Nu mai există această presiune politică: că România acordă cetățenie română peste prut pentru a-i băga cu ce în spate în Europa pe românii pasageri. Deci, nemai existând această presiune politică. Am depus în Parlament și sper să treacă această legi prin care cetățenia română să se acordă în termen de maxim o lună de zile și nu la birourile de cetățenie, la Coada Stălumilinței în București sau Iași, Calaș, Suceava și uh, Timișoara. Aceste uh, cele trebuie să procesate la Direcția de Evidență a Populației în fiecare județ de România. Mecanismul de procesare s-ar produce mult mai rapid iar costurile să fie zero. Cetățenia română a fost perdută într-o perioadă de uh, criză politică și nu numai. România a fost amenințată. Deci oamenii și o pertofără lor trebuie să le în drepturi fără costuri. În clipa de față de un an și jumătate în lupți trec prin Parlament o lege privind reducerea taxelor consumare în procesul de redobândire a cetățenii române. Românii care îți duc la băți, ungieni, ca hul sau nici nu o să-și facă actele de cetățenie, plătesc sume mari, mult prea mari. 120 de euro costă doar un certificat de naștere. Deci, pe lângă în piața forței de muncă, de blocarea procesului de retăvăndire a cetățeniei române, sunt doar câteva măsuri pe care statul român le poartă mâine fără costuri foarte mari ea, de, de necesitatea înființării unui Minister, o privesc, în primul și primul rând, prin, prin prisma interesului Statului Român. Pentru că un organism guvernamental, deja are o altă greutate și el poate împinge lucrurile înainte. Poate împinge mi de afaceri de România spre Republica Moldova. Poate împinge tot ceea ce înseamnă instituții Corporații media din România spre Republica Moldova, pentru că în continuare limba română este prigonită acolo și limba rusă. Uh, tu, ce ample campanii de manipulare a populației și o ține într-o stare de nesiguranță, ceea ce privește perspectiva Republicii Moldova. Uh, această instituție poate gestiona tot ceea ce înseamnă. Proiecte pentru administrația publică locală. Fără un cadru legal și fără bani, nu se pot face minuni peste noapte. Un asemenea instrument guvernamental, adică să aibă și bugete pentru a susține diferite inițiative de administrație publică locală, poate schimba din temelie tot ceea ce înseamnă. Pentru că una este să te duci la. E din ce a ați vrut, dumneavoastră să lași o rupoică, dar pentru rupoică, care dacă mai repari una acoperiș la o școală, sau una uh, acoperiș la o biserică, cu bani de la bugetul pe stat, pentru că de unde să iei în altă parte. Altfel se uită oamenii și față de tot ce înseamnă implicarea reală a României. Deci, uh, pentru mine, obiectivul uh, politic prioritar este ca în următorii ani, cel puțin în 2016, Vitorul Guvernului s-a un minister pentru relația cu Republica Moldova, un buget de minim 100 de milioane de euro. Așa putem demonstra că, într-adevăr, suntem preocupați de interesele României și ale românilor din Republica Moldova. La restul rămâne într-o zonă de incertitudine și n-ar putea avansa mult prea mult în această direcție. Deci, v-am răspuns punctual, cam cum văd lucrurile și am spus aici, în acest context, oricum mai merge, sunteți oameni preocupați în mod ce stint, de uh, acest subiect. Dacă mai dorește să intervină cineva, da. vă rog să o faceți să se vorbesc Da, eu, deci nu sunt primul, dar am câteva momente telegrafic. Mai ales că am venit încărcat de nu numai impresie, dar și în momente, am stat de nou cinci luni în Rusia și nu numai la Moscova. Deci problema mea pe care, ca scriitor, în primul rând, de profesie, ultimii 25 de ani întotdeauna mi-am făcut treaba, sau am lucrat în aceste spații, rusia ucraina Basarabia, România. Pacea mea istorică și întotdeauna am încercat prin cărțile mele să aduc date, mărturii, dovezi din teritori. Salut această inițiativă deci de a pregăti, de a crea și de a dezvălui un monument, nu un simplu gust aici, că merită să se monument în spațiul Parlamentului României cunosc că acolo în teritoriu când am participat la Parcoașelul numai, deci în spațele unde Vasile Struiescu este tot mai cunoscut, datorită în Pământenul noștri. E bine, poate la nivel Parlamentului, să facem și o comparație cu celebrul, de asemenea în Transilvanii, mecena Emanuele Goștu. Deci e, e potrivită această comparație, fiindcă sunt doi Doi celebre meceni care au, au activat deci, de, cu uh, propriile uh, resurse. Deci asta e uh, bine și uh, nu numai să ne reîntâlnim uh, în anul 2018, aici este problema numărul 1 pentru întreaga comunitate. Eu vă aduc chiar și uh, avero sau dorianțele Românilor din uh, spațiul ex în primul rând din uh, Federația Rusă, unde mai avem, uh, dacă la Moscova și regiunea Moscove, în jur de 15.000 cetățeni de Federația Rusă, stabiliți definitiv. După datele de poliției uh, din Moscova, în jur de 300.000 de vasarabeni, ierteni, bucovieni, muncesc uh, acele trei luni, deci oficiale, de apoi pleacă și iarăși vin. În Moscova și în regiunea Moscova. Vă dați seama de ce populație. Eu îi îngrănesc la toate biserici și la toate piețele, în trenul, trenurile electrice și așa mai parte, Vorbim românești și eu mă adresez, mă apropii de ei și deci, întreb de unde și așa mai departe. Este foarte important că Moscova a luat, Moscova, Rusia, instituțiile respective de acordare cetățeniei, observând foarte atent, bine, prin ambasadă și nu numai, avem agenții în întreg teritoriu. Acordarea cetățenii, Federația Ruse pentru pasarabieni este a, deschisă, este, aș zice, accelerată. Eu am, am date concrete. Chiar la fila Mănișarului Malinosti, au stat, eu stau coloșeni cu 8 ani de zile, dar câte 4-5 ori am, în lipsa mea au stat familie din Basarabia. am ajutat și eu, din o doi frați, care munceau la multiști. Unul cu familia, care e prorus, a obținut fulgerător cetățenii la Federației Rusiei, le se acordă și loc, bine, nu în dar în Rusia le se pe câteva orașe, adrese complete. Altul care e prorumân, probabil și eu că care deci, împotriva frate, cu frate frate. cu frate nu se înțeleg, pentru că uh, e la problema noastră, care e și care e cu... În ultimul timp, uh, Domnul președinte, Bărbătim, Putin atacă foarte serios România. Problema este clară în ultimele întâlniri internaționale. Analizând situația, mai ales referitoare la Iran, și stabilind că nu au, nu pregătesc, deci o armă nucleară, imediat a doua săgeată, adică săgeată o pentru noi și nu numai, este situația din România, de Biseru. Bucănecian. Deci, ce dechidarea acestor deci, baze militare sau de superbeghele, statul lor, este o ocazie de a condamnate nou, direct, nu vorbește de Polonia, de Cehia, de Slovacia, de Serbia. România este prima pe lista de ce a condamnare. Și Marte Bui, și de exemplu, de exemplu, foarte Și în felul de externe, să foarte atent la acestea. Mai este încă o inițiativă, de fapt, e cu rate de, de, de diversiune. Acum, pe internet, ce nu numai, sunt discuții foarte serioase, la nivelul cel mai înalt. Să zicem, Vecislav Nikonov, nepotul lui Veceslav Molotov, e în după fiică, nu, nu poartă numele deci, de familie. Ironic este numit nepotul lui Molotov și lui Petru, dar el a elaborat, el conducând centrul uh, unional care se numește Ruschimir, deci rumea rusească, și fiind în de, Parlamentul. De, de, de, de a elaborat și acum chiar s-a pus problema a introduce în manuale peste tot, originea rușilor e din Carpați, Deci ne privește pe noi. Adică, într-un fel, uh, uh, nu se înfrățesc cu noi, dar încă un argument, uh, al, Pentru an de uh, deci, uh, aici, aici sunt eu voi pregăti o relatare pentru Congresul de la Alba Iuda, dacă mi s-a pus această problemă. Deci, nu numai uh, anul 2018, pentru întreaga Românitate, trebuie să fie anul cel, uh, nu numai de până, dar acest secol care ni s-a calț și Dumnezeu ne ne-a ne susunând ca să rezistăm 100 de ani. La 100 de ani de la actul uniei, de la 27 martie 1918, trebuie să se încheie în anul 2018. Aici este mare încercare pentru noi. În primul rând, pentru Parlament, pentru că dacă nu va fi creat în sfârșit, în acești 2 ani că mai o strategie elaborată după toate deci la toate niveluri și economic, și politici și noi vom rata anul 2018. Pulga și rușii, nu, dar eu sunt bine informat, scriitor, deci am peste toate aici. Sunt scriitor profesionist, cetățean, Federația Rusă, primă cetățenit, din am trei cetățenit, dar asta e altceva. Mie, apropo, domnul Luc, n-am văzut bine. M-am nu, la pe zborul Druk, primul fostul prim mesul, la VAM, la, la, la, la Siriat, iar am în acest avogat, plecam împreună la deschiderea centru cultural, eu nu, nu și, dacă e la cel de a jos, pe mine nu -a a jos, eu am presaportul rusesc și deocamdată sunt amenințat, dar, deci, mă salvează. Această strategie, dacă nu va fi elaborată, ea trebuia elaborată din 22 decembrie 89, 1989 Noi nu pierdem vasarabia, niciodată, Doamne Vrește, da? Aici trebuie să ne concentrăm, fiindcă altă șansă nu vom mai avea. Aici este. Eu am fost și în Mișcarea Europeană până la aderarea României, cunosc foarte bine structurile de la Bruxelles. Se pronunță acum Bruxelles că undeva Basarabia va fi acceptată în anul 2030. Până în 2030, acest proces de aderare ar putea să șteaguri din fața pământului și toți românii de acolo, din teritoriul. Problema este că eu am avut aici, vorbim și domnul Obă, dintre și Cotrocei Eu am fost în corespondență cu domnul președinte, fost președinte domnul Băsnescu. Mi s-a răspuns la 30 zile. Am elaborat, am elaborat, în primul rând, cu mai mei, cu cunoscători. Deci sunt câteva puncte cardinale care trebuie rezolvate. Uh, inclusiv problemă cu trasmisterea. Uh, uh. Deci, teritoriile noastre istorice, la care avem dreptul, conform dreptul internațional, el ne aparține, Așa cum avem dreptul și la uh. <coughs> dezaugă zic, la Moscovă. cu care uh, comisia care... Dar dacă sunteți la Moscov, la ceva documente, nu pe acolo?" Adunăm. Deci, uh, la nivelul uh, profesionist de lucră. Da. Eu, pe pe de pot, da. Eu, nu care Eu nu pot, dar știți că da. lucrurile serioase nu se fac public. El se de fac între specialiști. Acum, acum am și citit inclusiv chiar despre uh, uh, timpul uh, de preafun asemenea de pactului dintr-o uh, S-au uh, tipărit, apropo de documente s-au tipărit dosare de dosare, documente care sunt uh, condamnabile chiar la, la adresa uh, fostul prim uh, uh, spion, uh, spion, cechist uh, uh, sovietic, care, uh, fiind uh, supărat că nu i s-a acordat o pensie de pe măsură, nu dau nume acum, că încă suntem în cercetare acelor documente, a deschis un dosar care este pur și simplu și în interesul nostru să-l pentru că acolo ne privește. Deci ne privește, așa cum am avut de totdeauna contact cu țări baltice. Trebuie să mergem de ce în această? A, nu numai noi avem interese, nu numai noi am avut. Deci trebuie să contactăm toți cei teritoarele deci țările, acum, deci care a, au avut de suferit și care e cum suferă suferit de urma acestui uh, uh, criminal îl uh, par. <coughs> un problem, ca să nu mă uh, În primul rând, vă mulțumesc pentru că uh, ați uh, insistat uh, pentru uh, discutarea și promulgarea uh, legii uh, din 6 mai uh, 2011, referitor la de 1 aprilie, Națională de Comemorare a prin începând în Fântânte chiar țară, sără, sără. Deci, în teritoriu, noi suntem, eu m-am dus prima veste acolo, noi 2 două la 1 aprilie de la Fântânte ne întâlnim. Este important că avem acest suport. Desigur că am comentat, este prima lege elaborată de către Parlamentul României, promulgată de către Președinte României. Care uh, cuprinde problemele din afara actualei frontiere a României. Așa este cea mai puternică uh, uh, parte a uh, acestei legi. Și ucrainienii mai, uh, uh, deci, uh, uh, se uită chiar și la noi, dar legea este legea și în uh, în privința grupului la... uh, cred că aici, eu sunt, uh, sunt dar mai este și al cincilea. Este Pietru Bodeat, care a fost în mânc. El este la Cluj. S-a întâmplat că eu l-am ajutat, am văzut, am ajutat, au cetățenie. Am vorbit pe atunci cu uh, domnul primar Piovi uh, uh, Funar. S-a stabilit la Cluj. I-a acordat cetă titlul cetățeanilor. I-a acordat și o locuință. Deci am, de -nă -nă -nă -nă. El e mai modest. Deci este un șofer latir, Dar el a stat 2 ani de zile închis. El a fost împreună cu cei patru în deci cu și să nu-l uităm. Poate nu la același nivel. Doi ani de zile a avut, vă spun chiar concret, el a fost arestat la 23 iunie 1992 și a fost eliberat, a fost pentru doi ani zile, eliberat la 11 iunie 1994. Deci, ce înțeamnă? Nu În privința asta. De că aici cu Domnul Popa a elaborat poate așa, în privința transportului. Nu mai avut despre uh, ecartamentul care de la, de la Iași până la Chișinău, deci care ferată, și de la uh, Suceava, adică, de fapt de la Vatu Select la Cernăuți, care ferată. Uh, uh, în primul rând, uh, nu trebuie să abandonăm uh, aceste, deci uh, uh, ecartamentul european a dus până la uh, Chișinău, deci pe partea asta, deci Unghe, uh, Chișinău, deci Iași, în Chișinău, cât de la Unghe, și uh, la Nord, de suceamă, dar că este linia aricaliferată până la Vasul Seren, care este în teritoriul Ucrainii, și mai sunt 30 km până la cel lung. Bine eu acolo, deci acolo locuiesc și la cumpărinții mei. Și... La... Aia însă să știți că a existat întotdeauna, n-a fost folosită. Asta pe până la până la granița cu Polonia, până la Muzică. Aia e dar trebuie să existe, pentru că din punct de vedere economic. Ne-au uh, lichidat, cum. Ne-au lichidat, apropo, trenul. Haideți, ca să Aici, în urmă. Uh, au lichidat trenul, trenul Sofia-Tureștită, Speceaba Cernăvulță-Moscova. Uh, adică, la Moscou, din de 15 decembrie anul acesta, se, deschide, se redeschide, deci un tren, Moscova. București, Sofia Varna, până Montenegro și București de Istanbul. Deci, au declarat oficial despre Ministerul București. Deci, niște... Îmi mulțumesc mult. Poți să vă... La intervenția mea voastră vreau să fac trei pachuri de mari. Unul, nu l-am uitat pe Godiac. M-am întâlnit cu... Da, am întâlnit cu el la Cruș. Va fi și el beneficiar legi. Eu am prezentat grupul că cei patru sunt mai cunoscuți. Um, doi um, nu ne impresionează poziția Rusiei, o cunoaștem nu de pe astăzi. Eu am fost de în echipa care a mers la Washington, atunci când s-au curtat negocierile pentru instalarea scurtului antrachetă. Și mă rog, a fost apărășentă și asemnată Uh, a fost între ministr de externe și secretarul de stat, și întâlnirea a o cu Obama exact în aceeași zi, în septembrie 2011. Uh, deci, știm care e poziția Moscovei de VSL și așa mai departe. Trei, nu sunt de acord cu dumneavoastră când în uh, 10-15 ani românii din Basarabia pot dispărea dacă nu se întâmplă anumite lucruri, pentru că eu mi duc aminte, citind așa, uh, n-a existat Congres al Partidului Comunist în uh, uh, SSM, care să să se discute despre chestiunea lingvistică. Cam la fiecare Congres dădea o sarcină Institutului de Lingvistică să mă găsească pe teorie legate de originea românilor pasărate. Pasala Tema asta e WOW. Cam din 1924 Aruncă constant. Chiar și mai înainte, de 24 Au tot uh, avut o vedere, Deci nu e nimic nou sub soare. Uh, probabil s-au trezit cei de la Ruschimir uh, cu nouă teze legate de originea lor uh, carpatină, dar astea sunt teme care vin, apar, dispar. Este nu e nouă, spune. scuze, nu e nouă. Nu da. e nouă da. chestia asta. Deci mai demult ei spun că pentru că rușii originari ar fi poate chiar din Daci. Să fim sănătoși. Vă rog, dar să ne limităm la timp. Eu o să fac două, trei foarte scurt. Mulțumesc tuturor din pentru Am și o posibilitate să spun câteva cuvinte de participarea mea la sculptor. și doamne Maria, care este sufletul acestei comemorări. Sunt la treia ediție la comemorare. Ce am să fac la. În numele domnului Copa Ștepan, am făcut un medalion, cea două medalioane cu Fasele Stoescu. M-am bucurat când a spus domnul Ștefanescu că ar fi bine să facem un bronz acela. Dacă eu pot să-mi dau concursul, dacă sunt solicitat, iată, cu momentul în care dumneavoastră, ca ați propus în fața Mamăncii, sunt foarte bucuros. S-a avut așa ceva și eu aș propune ca acest monument să fie un concurs. Un monument ca asta care în fața parlamentul trebuie să fie foarte reușit, să fie un concurs anunțat și o să participe cum acest. Maceta să ai un număr să nu se spie numele, că dacă de la lume, apar discuții și Atât. Uh, acum Acum vreau să zic că în 2018 uh, sunt uh, 100 de ani centenarul de la Iulia Zahani. Eu după Revoluție m-am pregătit la momentul al Unirii care a fost poate crucială la Iulia în 1993 de primar. Dar în o de, de corupți în București a venit acolo și a ales o lucrare, o cruce cu patru fațete, în alba Iulia era numită uh, momentul Cometei. Deci nu a băgat în seamă nici a luat loc care acum momentul de peță la ea și fiind și proiectul meu, un lucru înseamnă, a pe pentru că a, a făcut o înțelegere cu artistul, ce vrea dacă eu să aleg o calea dar dai jumătate din primă, ca să dă o primă pentru macete. Eu acum am o, asta am prezentat-o și la primarul de la Ambaia, care am citit pe internet că a fost licitat uh, cu diplomă pentru susținerea artă. Și atât mi-a Și am zis primar. Dacă susținut, susțineți ardea, vreau să susține și acest uh, monument, se numește columna Unității Naționale, care poate a și la Barcău, și unde am fost cu ea, am prezentat, toți au fost inventați. Acest proiect uh, m-a încântat tineretul în și va ști că noi suntem aici de mii de ani și nu candidat în Europa, noi suntem în Europa și vom rămâne în Europa. Uh, din este pentru că noi și pasarele uh, va rămâne în Europa și nu vor dispărea. Așa. Acest proiect primarul a zis că e foarte interesant și chiar general că l-a propus la Parlament care alocă 150 de milioane ce. Cum să zic? Acest proiect pe două două, cuvinte m mai spus prin cuvinte pe o care a pus statutul de aici, va fi muzeul lui fi În această coloană, vor fi trei coloane. Două coloane cu list și una cu scară. Va fi unirea, deci formarea statului Dante cu Regista, după aia unirea unia Eviteazu, unirea Cuza și unirea Ceamanii. Aici va avea trei întreri, știți cum? asta. trei întreri, în față va sta regista Vista, un monument, tot Noi așa mai e. Așa. Da. cazul și de zidău-ți cazul și Deci acest <coughs> monument, tinerii vor ști o istorie. O urcat cu zicur sus, la 33 de metri, cu corpul pe scale, nu vedea unirea de fapt mune, toate documentele, unirea de fapt mare, unirea lui Buda, unirea lui și a, Asta vă se spune. Dacă trebuie să mă susțineți, că am cerut susținere și la am primat de la Alba Iulea, am zis că vreau o, să fie justificare corectă, o justizare corectă. Care a, atinge monumentul unirea și gândul poporului din Idea, ăla să fie ales. mulțumesc! Fost. Am fost așa că, chiar o să fiu foarte, foarte scoară, dar în vedere că am vei atunci când vii de la cuiectul zilei. Vreau să fac o singură constatăriare. Am fost cu un Domnul Copa și cu Domnul Călămele Mine, de 1 septembrie la grijinul anului. Mergând în pesarele la zilea de zilea școlă, 80% dintre copii care se fieau spre școală și pe domnul la școală, nu vă doar Astăzi totul de Deci asta nu spune nicio formă. Nici? Și atunci niciodată. Și atunci să, serioși, să serioși, nu numai cu profesoriști. să vorbim Da. Altfel, nu se vorbea da, de loc. Și 20% e ceva. să spun. Într-andevăr, da, aici s a văzut că sunt demoni. Pentru că am început de la Vasile Străzcu, ne-am dus în probleme politice, mai trecute sau actuale, în probleme economice și așa mai departe. Normal, ideea era să discutăm despre Vasile Străzcu. Dar am, te și pe de-așa natură, în am vrut să facem multe și n am făcut. Exact cum, exact cum, și România, poate în ultimii 25 de ani, a vrut să facă multe cu Moldova, dar nu a făcut nimic. Și nu a făcut nimic nu numai din prisma faptului că nu s-a budurit. Dar nici moldovenii, românii, de peste brut, sau pasarabenii, n-au știut în acești 25 de ani ce sunt. Sau n-au știut, poate, din 1924 în ce sunt. Este exact, dacă vreți, ceea ce se întâmplă în maghiarime și în ungurime. Ungurii au dat acest termen de maghiar pentru a putea acapara spații în zona europeană. În România, în Serbia, în Ucraina și așa mai departe. Moldova, după 90, în loc să spună, suntem români, au spus de peste crud, cel mai bine, dar vezi că suntem Moldoveni, că suntem Pasarabeni și aud și aici și același lucru. Exemplu și la dumneavoastră, domnule scriitor, aud că încă nu se știe ce se întâmplă dacă suntem pro-Europa sau pro-Rusia. Da, într-adevăr, Moldova este, după părerea mea, împărțită în două. Și anume, nu mai e chiar părțită în două. E deja de vreo 10 ani, cred că e împărțită 60% pro-ruși și 40% pro proromâni. Dacă acum vreo 10-15 ani era cam invers, la ora actuală este așa cum credem. 60% spre ruși și 40% spre români. E posibil ca peste 10 ani să fie 70% spre ruși și 30% spre români. Nu mă bat. Pentru că, nu mă bat, pentru că dacă ies om din 90 și toate evenimentele care au avut loc, la cam la 10 ani pierdem cam 5% de românism în Republica Moldova. Și încă o chestie pe care vreau să spun aici și Să știți că nu rfg a fost cel care a cerut unirea cu RFG-ul fratele mai slabă a Germanii. Reflegea a fost la care a susținut. Exact cum România trebuie să-l susțină. T a scuz. Unirea cu România trebuie să ceară Moldova. Așa cum rg a dărmat un zid și a făcut acea unire. Că Reflegea a venit după, după ce a dărmat zidul și a rintezit Asta a făcut foarte bine. Așa trebuie să facem și noi. Nu România este cea care va veni vreodată în istorie, Doamne ajută! Dar nu România va veni vreodată în istorie să treacă absolutul în Republica Moldova. Ci Moldovenii trebuie să vină spre Moldova mano spre Suceava, spre Nams și așa mai departe. Spre cei care, de altfel, când copii copil în anii 80, Auzam, de Ștefan Cernoare în Republica Sovietică Socialistă Moldomenească. Auzam de, și așa mai departe, cum? Adică istoria neamului meu, care uh, Ștefan cu uh, Eminescu, cu Sadoveanu, și așa mai departe, eu o acolo. Deci o chestiune care începau să se separe și pe care nu am observat-o nici pe din 90 până acolo. Și până că Republica Moldova nu va trece, a put, în România, România nu va trece mult. Păi, mă scuzați, ce da? am văzutat și voie să Mă ținu. Eu, punct de vedere, da, că o în primare. Uh, nu mă ne trebuie spate. Uh. Eu, pe dumneavoastră, te apreciez pentru franquezi. Vreau ca în început din astrologie că ne-am dus în altă parte. Și După aceea, tu, tu mi -a dat tot în altă parte. <cute> Corect. Da. Deci, ne trebuie să rămânem nu ne trebuie să fapte. Și astăzi, aproape toți vorbitorii, de excepția domnului preferință, care tot acea, cu spere mai înalte, aproape toți vorbitorii vorbindă fapte. Cine trebuie să vină, unde trebuie să vină, trebuie să vină acolo unde avem ceva de făcut. Asta este toată problema. Discutăm de locuri de muncă, discutăm de bunăstare, discutăm de educație, discutăm de, cum să spunem, într-ajutorare și așa mai departe. Asta este problema și mai ați lucrurit acest. Când ca politician în devenire îți exersezi cu noi aici retorica, eu ce este treaba asta, dar Hai să dăm cezarul în care ne trebuie spate. Uite, Dumnezeu mi-a dat în calitate de primar de Râmicul Sărat. Și cu colegii de la Râmicul Sărat, puneți mâna și bateți-vă pentru canalul Sfântul Peregrani. Că vă bate la ușă. France l-a făcut, voi stați și vă uitați la ei. Îmi pare rău că așa și doamne, trebuie să vă spun. Vreau să ne mai departe, sigur. Aveți, urma și în linie directă alecției Matei, pe care nu i-ați cunoscut. Sunt aceste aici, acolo de Matenici, care lucrează la primăria municipiului de cu sălată. avut o activitate importantă în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene pentru proiecte, nu numai în România, și astăzi are o delegație, de la idea acolo. Și nu numai la lecineți, și, de asemenea, familia lui aici. Deci, românii Vasarabeni sunt foarte prezenți în România. Cum să spun despre Oldemia? Nu trebuie să vă unde Oldemia, din o, de orteam, -o de orteam, da? Deci, cum asta e problema dacă discutăm Vasarabeni sau altceva. Avem aici tot în sală, îl avem pe uh, Tolia uh, Manori. Manori. A terminat economia la București. Este nescurcă, de... matematic. Așa. El este vecin de cu mine? Nu de asta a venit aici unchiul lui. A fost feciorul directorului Camerei Agricole de la Ohe în 1940. Unchiul lui a venit atunci cu familia România din nefericire unchiul n-a n-a putut veni. Deci, să nu împreună, totul este eu, vă spun, susțin ideea de proiecte, ideea că trebuie să facem ca lumea să trăiască mai bine. Nu vreau să risc să vă mai dau un exemplu unguresc, că nu e aspintă unguri, dar hai să vă spun o chestiune, nu știu, și dumneavoastră steți un politician mai tânăr, dar nu e la dumneavoastră că sunteți mai tânăr decât mine. La Revoluția de 1956, din 56 din Ungaria, despre care s-au eu eram student la București, <coughs> uh, cardinalul Vincendi, așa se un cardinal uh, roman satul ungur, uh s-a refugiat la Ambasada Americană și a stat acolo Sânt, pentru că îl gândeau comuniștii și rușii ca să le-ați Înainte de asta, el a făcut o propunere președitorul Șefului lor, atunci i-a spus, domnule, hai să facem împreună o, o pâine mare, să trăbim poporul, da? Asta a rămas în istorie. Deci asta trebuie să facem și noi, să încercăm, să împropim o pâine. Eu nu le de exemplu porumbul nu urmă, am scăpat, am văzut și am noi mai avem un exemplu și mai strălucit despre care să zice că are origini românești. Și are. Discutăm pe Papa Ioan Paul al ii Dacă este adevărat ce știu istoricii noștri, familia lui plecată în Transumanța acum 150 de ani, s-a chemat familia Voicila, o familie de, de ciobani care s-au Așezat în munții încarpații pădurosi polonezi. Așa se am mă voi de asta și avea, l-a chemat Voitila, de la Roger. Voi și avea oarecare dragoste pentru. Și dacă Dumnezeu ne a fi ajutat, eu sunt un tip predictor, dar nu cred așa că știam, în punctul mele. Dacă acel uh, uh, uh, Papa Ioan Doul la Bălea ar fi trăit, ar fi mai trăit. Probabil că între Biserica Ortodoxă Română, care și așa și-a și stămit invidia celor de la Moscova, că tot discutăm de ruși. rușii nu ne-au iubit niciodată. Eu vorbesc bine nimănătos. Am trăit trei ani acolo, am lucrat. Nu discut, niciodată nu ne au iubit, întotdeauna ne-au tratat și pe noi și pe toate poporul din împrejur le-au tratat de sus. Rușii ne-au dat niciodată, ne-au nu vreau să mai continuăm, că și așa am discutat cu unul. O singură chestiune de politică, dar nu-i iertați, nu mai spuneți. În România, în momentul de față, în sistemul de ocupare a forței de muncă, lipsește preocuparea pentru fișa postului. E o chestiune măruntă. Pentru lucrurile măruntă se Dacă noi am condus o firmă mare, pentru 2000 de oameni în România, pentru am și la pensie și știu ce înseamnă. Eu am avut un om mort în accident de muncă și știu ce s-a întâmplat. Atunci. Dacă noi aveam niște fișe de costuri, ni să și ce s-a întâmplat cu copiii <coughs> probabil că nu se a întâmplat. Pentru că fișa postului trebuie să fie cu aceea, Și eu vă spun, un subiect discutat în Parlament. Nu să creem birocrație, Păi, faceți o fișa pentru că nu poate fi cât dintr-o specificată Dar cine mi-are fișa povântului pusă la punct, riscă să greșească, poate greși și să fără riscă, dacă ți-am spus ce spune primarul Pietonei și eu vă mulțumesc că cred. Ce tot am avut încred că ai împărtit ei ai că mi-au supus la semnare o hârtie din tale rezultate că totul enorm. M -m trimit, bă, a totu-i Nu Mă pot să-l trimit pe Domnul Deputat acestă față să vadă toate societățile care vin cu așa ceva. dacă încrederea în oamenilor și în ce începem uh, cu Și încă o chestiune. M-am pronunțat, nu știu ce asta să închei pe ce am spune, în legătură cu domnul Baconski. Domnul Paconski a avut ocazia unică în Europa de a conduce prima ședință mare privind strategia Bunării în România, la intercontinentală. Frumos, domnul de un suiecte și un vorbat prezentare. Vorbim frumos nu știi. De atunci, nu s-a întâmplat. Da? E, deci dacă cineva vrea să mă citeze, eu n-am dat niciodată. N-am dat niciodată. Poate am dat. Adică nu că n-am făcut. N-am avut ocazia. Dar să știți că n-am făcut efectiv nimic. Nu ne trebuie fara. Ne trebuie fara. Vă mulțumesc. Sunt de acord și eu. Uh, ăsta este și motivul pentru care am lansat invitația de a uh, ne împreună după amiază aici, discutând, începând de la motivul pentru care ne-am întâlnit să aducem un omagiu marului român uh, Vasile Stroiescu. Repet, România are nevoie de uh, modele și uh, Vasile Stroiescu trebuie cunoscut de către cât mai multe lume din țara noastră. În refer la țara noastră, că un refer inclusiv la voastră deci Să nu credeți că se par lucruri într-un fel sau altul. Și o spun deschis și fără. Asta. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației mele. Să-i mulțumesc, Doamne Dragă, pentru că insistă și crede în uh, acest proiect extrem de important. Sunt convins că împreună vom mai face lucruri frumoase. Vreau să mulțumesc și religii pentru comunitatea pentru românilor, pentru că este alături de domnulia sa în aceste proiecte. Și uh, nu în ultimul rând, Asociației să Sarămea și Bucovina, pentru că ține este în sus. Uh, în semn de respect, pentru că ne-am întâlnit în acest cap, când ne-am întâlnit aici în Parlamentul României, unde uh, primul președinte al camerei de a fost uh, Vasile Sloiescu, o să vă uh, ofer, cu permisiunea dumneavoastră, și o diplomă de excelent. pentru cred că e important să nu pleacă într să rămână o mică din această seară. Vreau să mulțumesc și într-o dată aia încresc. Eu cred în mine, cred în Dumnezeu și cred că nu o să ne vase, să fim așa dezgânați pentru mult timp. Cred și cred și iar, cred. Unirea se va produce. Te lumeam. că nu s-ar fi întâmplat proteste fără implicarea legii culturală, o dată, domnul o să o... Și dumneavoastră, sau dumneavoastră, colegii dumneavoastră, toamne, în strate care asemenea a însemenea am pus multă inimă între-a voastră, trebuie să facem câte ceva. Așa să ne ajută Dumnezeu. Domnul pleciu, m-a pișcat uh, așa la uh, Căușeni în vara aceasta, în sensul bun al Cuvântului, dar în felul de modificat și unul de atât cât vedeți implicat și noi am astăzi. Pentru că respect și pentru tot ceea ce a făcut până acum și tot ceea ce înseamnă moștenirea Asociației Părba, Sărăpea și Părbina o să-i un semn de respect și până de lucrurile părăjești noastră O să ținem la fel de-apelul sus și ca să Dau și o replică unui domn primar. Să știți că niște CV-uri, povești românești, fac minuni în față. O să vedeți copiii, așa, vorbesc mai bine românești decât părinții. Și am întrebat de ce. Păi sunt la o grădiniță românească și le pun povești și ei învață să vorbească. Avem centrația. Ce așa, așa, așa, așa, așa, așa. așa, Când vorbește mai bine românești decât părinții lor. Pentru că și învață să gândească în limba română. Și dacă avem obiecții, la cum vor să știți că asta mi-a fost oară. I-a învățat să gândească într-o altă limbă. Când traduci gramatica, iese altceva. O greșeală mare a fost când s-a dat cu limba românească, domnului. Vreau să zic că e limba românească. E limba română și de aici a apărut disfunții, știi? Să-i necanalizmă, dar hai să ne Există România Bărănizeni. Există de Și am, am atunci cu nou OPA, faptul că România Bărănizeni fiind împlățit cu evidențul, să o facem așa fel încât și corporea să fie împlățită cu România Deci, Acum corporea se află în cu Bărănizeni. Și România Bărănizeni se află în remi. Și chiar mai aș dori, nu știu care mai este instanța voită, dacă mai există, așa și mai ai o funcție. Yes. Da? Și chiar mi-aș dori să putem să colaborăm pe acest yes. lucru. Și m -am. M -am. Și, da, și să putem să facem acest lucru, dacă se poate, poate chiar în manie. Nu știu dacă pe 24 ianuarie este prea. Uh, prea. Să găsim un domnul pe ok, ca să putem să-l facem. Dar în martie, pe 27 martie, e moment, foarte s-a o pe martie, cred că altfel o chestie să putem să facem lucrul ăsta. Și e foarte bună idee. Eu plecând de la ceea ce ați afirmat dumneavoastră, și să știți că des această discuție cu dumne, Cei de dincolo sunt români, dar nu-și doresc unirea și nu vorbesc toți limba română, va spun că vorbesc limba mottomenească. Fac o forțare de notă, pentru că am avut zilele acestea discuții cu multă lume, foarte interesantă, că s-a dus o campanie agresivă împotriva bisericii Ortodoxe Române în ultima perioadă, și celor care uh, cu mânie proletară, să rade în toți să nu știu ce, le ascund singurul oameni bâni. faceți un exercițiu de imaginație și gândiți-vă că România ar fi fără biserici. Cum a țara noastră. Uh, același lucru e loc pe toți să facă în ceea ce privește situația românilor din ambasade. Încercați să vă imaginați că cu sărat a fost dominat să nu zic 200 de ani, dar 50 de ani de o administrație sovietică. Lumea n-ar arătat așa cum arată astăzi. Cam asta este și realitatea cu pasă de Deci au existat din 40 până zicem după 44, da. Și în 40 când am lor ăla s-au întâmplat multe nevroge. O politică diabolică de exterminare identității românești între Pruit sinistru. Deci, lucrurile sunt foarte complicate. Uh, și nu sunt de acord dumneavoastră, nu s-a făcut nimic. Să știți că s-au făcut multe lucruri, mai că s-au făcut haotic și uh, cu efecte de multe ori. Uh, nu, cu efecte uh, mici. În raport cu impactul pe care trebuiau să-l aibă. Și în raport cu resursele care s-au alocat. Deci, aici lucrurile sunt clare. Eu când am spus că este necesar să avem o structură care să centralizeze și să coordoneze totul. Și oamenii să știe cum se adresează. Pentru că la noi uh, e o veselie a apasare responsabilitatea. Nu răspund eu, nu la Ministerul Culturii. Ministerul Culturii te trimite la Patriarhie. Patriarhie te trimite la nu știu ce este institut, institutul de, de la Academie și mori pentru parte cu actele, în cum vrei să faci ceva. mai scuzați o clipă, ca să vă spun, Asociația Comunilor, de exemplu, din România, am participat și eu în 2014, cu Asociația Comunilor din România și Asociația Comunilor din de... Cându, -am, am fost la Chișinău, acolo au fost, aproximativ 40, 30 40 de primari din România, și vreo 40 de primării de, de comune din Republica Moldova. O, -a. Ideea a fost în acel moment și chiar se găsesc soluții să, ca fiecare comună, deci primarii celor 40 de comune din România, să se îmbrățească cu o comună din Republica sau s au pus la bun acel lucru între Asociația Comunelor din România și din Republica Moldova. Însă, din păcate, ceea ce la nu se. Cineva trebuie să împingă la Exact. Nu s să-i simt o președinte, uici a să te împinge la oedă. Eu nu vreau ca să ca dovadă. Că dacă și unde se implică autoritățile locale, chiar statul român, ambasadoria, sunt reușite. Avem în Părintele Nicolae Pânzăriu din Gotoșan, care cofcează slujubele la noi în Basarabia, într-o biserică cu stil nou. Să știți că pentru Metropolia Basarabia, în Basarabia o să conferă și domnul deputat, este și aici o problemă, unica la noi în regiune, care este un luptător și părinte să nu inventată. Dar atâtea pedești probleme în timpul e sa acolo, la noi, dar datorită Dumnealui, să știți că acest spirit romanism, acest mare, ce și așteptăm, este preunitate, unitate că fim noi acolo, cum margini în personalitatea noastră, luptând pentru tricolor, Domnul de un moment cu știi am ajuns și mulțumim că ne-ați ajutat, că le încurca și tricolorul la biserică dar e o lută. Nu e ușor, să știți, nu ușor uh, pentru pasarele, dar asta a fost și este mentalitatea uh, spalanea. Cred că vă rog să, credeți, să ne credeți. că nu-i pasat la bine și să doriți să Și Ii să vă da? da. Și Eu am reținut din cuvântul domnului deputat, nu-i bol de lucrurile astea, chiar să-l plătesc, mi-a plăcut și am mai restrut o expresie, zice să-l confundă, patriotismul cu naționalismul. Da? Ei, și pentru asta trebuie să ne luptăm Că unii dintre noi și numai noștri, încearcă să ne influențeze. Să zbără, poate că În realitate nu. pentru țara mea. Fără să iau vorbaia țara cum ne-a făcut uh, uh, stare. C Am multe de povesti. Multe. Și am și scris la literatura aceasta legată de treaba asta, inclusiv corespondență pe care am avut-o cu primarul Lisiumuna, un prieten răscurtăunesc, cu acest. Am uitat cum e. Copacie. Așa, din Copacie, pe care l-am invitat la râul micul sărat de a spune: Doamne, companii noștri, ai mei, să stau întrebări cu dumneavoastră, să văd ce gândești, doamne. O întrebare zice: Ce au făcut, făcut românii pentru noi? Așa, i spus lui Davișar. Și atunci am pus pe acestui român care zice: El, sărculeț, uite că l am dat să aminte, am pus niște chestii pe Ce au făcut românii pentru Masara Baby, era provincia noastră. Zic, am am făcut-o, doamne, ferește. Dar când domnul de la Parco, prietenul nostru, Ion Bălgă, mi-a dat copii pe care nici nu știu cum s-au păstrat în Moldova de la război cu procesul verbal semnat de capitanul român, al comandantului diviziei în cauză, de preotul Damaschet, pe cea cum mai aduceam aminte, din Parcova, care au consemnat moartea a cinci români în lupta cu sovieticii acolo. Iată, m-a impresionat. Și am văzut. Și le-am dat la ăsta de la mea, pentru că știi, mă înțelegeți? Adică, vedeți, ce-am făcut, ce-am făcut domne, ce pot să fac? Viața e făcută cu, mă, mă, mă, mă, mă. de un lucru mărunde. Ne merg nici să de chinești care vor stăpâni potrivit Bibliei Lumea, mâine, apoi mâine, și au creat teoria spigăturii tinezești. Dar trebuie să făceți noi din vreo mă mărunde. Asta am pruncut și astăzi. Uite, aș fi dispus să văd cine mă ajută să pun locul ăla din clăbirile din Chișină cu banul solar. Eu am. Să vadă cum se folosește. Domnul Chitoacă vrea. Dar, al întâmpli, aș fi dispus să văd vrea. Am oferit de asemenea și uite, sunt în discuțiunei domnului. Poate reușesc cu el? Să fac o compă eoliană. Compă eoliană o elică care trage apă din pământ fără nicio cheltuiată. O ajută vântul. Sigur că investiția inițială e ceva. Și rezolvăm niște probleme. Nu mai folosim motorină, electricitate și așa mai se face. Ne merg de americani. Au vreo 15.000 de da, asemenea instalații. Texas-ul tot este ligat cu astea. Am fost în Australia în 84, că eu sunt părintele terminalului de minereu de fier din Portul Constanța, pe care unii tanii l-au vândut în 90. Strânele australiene, 1000 de kilometri pătrați, își adapă oile cu ce, Nu vezi niciun om. Înconjurată strâna pe cinci kilometri pătrați, cu sârmă prin care trece electricitate de voltaje, ca să nu le omoare, și ca să nu intre prin ei. Ei nu au luptat bine iată. Au elice dintre asta, din loc, în loc și șiaguri, să învârtă cu pierdutul mai, scoate o galeată de la asa. Nu știu de așa. Să potin. Da, da vrei, hai să o să poți. Dați-mi voi. Vă iertați, domnule. Eu apreciez foarte mult ceea ce ați vorbit dumneavoastră, toți cei din de acolo. Și pot să vă spun că realitatea știe din dincolo, dar eu, fiind în păsărabia, de zi de mă consum, chiar mă... foarte mult cu unele întrebări, cum de roșii toate căile ne atacă, iar eu cum ar vrea? Aș vrea să ținem legăturile noastre care, cu România, m și și că ești cât mai strâns. Încă adevăr să sunem cei ce-a spus, domnul deputat, un minister aparte care să fie din Unire a României mari. Și eu cred că ce-a ce spus pe voastre că mai mulți probleme nu rusește, da, poate să fie. Dar de ce? Că Într-adevăr, cei mai îi învăță, aproape toți au terminat în rusul. De începând, de la școala primară, poate de toți învățau în limba materială, dar restul, cam toate instituțiile erau în rusă. Era cum Iar acum, eu vă spun drept, nepoții când vorbesc, ar fiind face să discut. Și spier, că, dacă noi aia specială, privitărul este strânse, atât economice, cât și culturale, și educaționale, eu sper că să fie șansă la tot de la cafea. De, de, de la cafea. Care trebuie să fie, de să fie. Care să fie. să fie. Care de să Biserică. Vreau să Care trebuie să fie. Care trebuie să Care să fie. Care trebuie să fie. Care trebuie să fie. Care să fie. să să iar hai noi să ne apărăm tot cu așa cării. Și-așa nu iesă. Ne oprim? Nu numai să ne apărăm, Reuși. România sunt de aceștia. Fii Vă mulțumesc mult, mi-a făcut plăcere. Succes mai departe și sper să ne vedem mai des. that okay.